Takže otevírám diskusy a tady je Fatima. <laughs> <těk> spoustu otázek, ale nebudu to také jako dávkovat, aby se to dostal, Ale jedině, který věc, která mě nehradá je, že jedno téma, který by spávalo, zase do těch bátě kukrát dnes, je, že je taková ta nejistota reálného světa. Tím pádem možnost, ten, že ten Satvé může chybout, který se človně vybírá z vědomí možnosti, že prostě, samozřejmě, autonomní možnosti to bude naprogramováno tak, aby nevezdělo kvůli letějcímu integritelnému tytlíku, ale kvůli za svému rizika, kdy nezavozí kvůli i kterou vede na svým plenému pola vybralá nezdobovky, která se motává v silnici. Jestli jste nějak, stav, jestli jste dostali to nějak zvážit, nestupné se vše to, že je tam nějaké se rizikotipu? spíš a uh, uh, uh, než, uh, než no autorů. To no. no to patří. to na hoditele, tak, mm. Ale já myslím, že jsme tam měli tady vecto, s pravděpodobností, kolik a kolik dojde k tomu. Já myslím, no. že to v některých otázkách bylo. Bych vás na to jít, když tam se na to To no vlastně, no To je to, co právě jsme asi neporovnali. Je dost možné, že tam, tam přidal nějaké otázky a já si teď nemůžu vybavit, které to byly. Ale nechci když tam. Jistotně. Ale bylo to v jednom z těch eh, dotazníků, bylo to teda týkající bomba, sem Jo, ano. ano týkající, týkající bombu jsme tam děli, což je myšlantivý experiment, e, že máte nějakého jako teroristu, o kterém víte, protože ví prostě, kde ta bomba je a teď jako jestli připračíte na něj nebo na nějakou posudu výzkou něj, telematika rozkaz? Bombex. Vidíte rozkaz, jako fyzický proberte, ale vydáte rozkaz. Šídlší, přemýšlíte, myslíte, budete, ho ručit, aby ho netáté ručit i serveru. A je tam jestli zjistí, že je to úplně špatné, že to je, No, no to a je tam něco. A, je zjistí, to. a myslím, že ano, ano. Prá, pr, pr, pr, to říká, že, že, že tam bylo napsané z, z stavby 90% nebo něco takové, Tam jsme, to, tam jsme to zkoumali. A víte, to neměli tam to prostě. Je to, No, jako možná to stálo, protože to bylo strašně zajímavé. I v těhletěch situacích, jestli by lidi reagovali různě v, v případě, aby tam byl ten element jako až přílišný autonomie který dělá něco, který tady situaci. Nebo teda bližší k že se to pohybuje v reálii, nejskole a A já se však, jak to napíšeme, 90% jste na bezpeční, nebo 1% nebo 90% 90% nebyl řekněme, vyhodnotí situace špatně a objezdujeme někoho, ale že to jako, nebylo nebezpečně skutečné, nebo nějaké nebo nějaké U určitě To je to stáno, co tam záleží? Nechci rád, jestli jsme možná dostiteli, no, možná jako protože uděláme ještě jeden další, kde budeme vysvělat nějaké um, so softwery, které budou mít nějakou kombinace tady těch přístupů, takže to tam můžeme přidat, uh -huh. ale začno to záležíme na které bude do, to úplně. To... Když už kombinace těch přístupů možná bychom taky zajímavá, jak to dá do budoucnosti možnost, že dá v nějaké situaci plánování svých častí. To myslím, že by to pouze taková mezi ale hmm. zase všechny ty, když tam prostě volí člověk, tak je to s tím vyčíst. Představte si, že to auto je zní prostě autonomně, ale když má nějaké, jako, nějaké nehodě, tak má celou tak máš způsobě. dvě sekundy na to, aby se rozhodl yep. do člověče. Uh to jako ještě víc nebezpečnější, že způ to co se to re... reálně se z osvědčuje, konečně tu byla To, tak se to reálně osvětlo a v těch opravdu kritických situacích, ale tak tak tak tak tak tak to co jako je pravidelně takový pravidelný, nebože za tím co dneska je to ty lidi jako já, co lidi jako nědívíme, ne? To po je prostě nějaký, takže vlastně jsou odnaučení, odnaučení lidi, a vlastně tím, jakom ty málo, málo, všechny trénované lidi zlení věle židický, vznikly později jako nějak problémy v těžších situacích, takže tím, jakom to jako ještě horší situace. Teda a na místě, to, ale bylo není teda dobrý model, protože to bych říkal. na silnici, které šílení, tam máš na rozhodnutí prostě vteřinu nebo půl vteřiny, v letadle všechno v pohodě, tam prostě máš vždycky alespoň několik minut, minutu, prostě to na To tím, Tak, další. Další, další. Já jsem tam mluvčil, protože, uh, zopůvědnost za, e, za e, funkci toho stroje? To je jako skutečnost e, nějak změřená, nebo to je e, nějaké e, předplačení? Musím cítit zopůvědnost. No, to, toto je, e, tady jste Vyšenky, jsem dál dokonal do filosofického článku, který byl o ní, a e, vycházím z toho, že pokud řídíte uh, a přejete Ježka, tak jste z toho jako smutný. Uh, pokud vaše auto přejete Ježka, tak jste z toho taky robí smutný. Pokud jste pasažere do autobusu, tak můžete ukázat, že jste řídí za to nebo ta společnost za to může, že přijete Ježka, nikomu je vina. A mám strach, že lidé, kteří mají... Uh, ta poslední věc, jsme se říkali do těch pílířích monálky, je nějaká autonomie, vůle, svoboda. Že lidé chtějí aktéry svého života tím, že, se, že přestanou být morál, na kterém kdybylo slova, jako ten svůj život a stanou se pouze jako pasažerem, nějakým objektem, tak přijde ho část své autonomie. Ale ještě navíc budou pořád cítit tu vinu. Že jel, jako, nebo žákajíš? No a moje řešení, nějaké se ho vyviní, vyfilosofoval v tom spánku, je, že um, pokud to auto bude sdílené úze uh, jako pro, pro nájem z aplikace, to přijede vám, a uh, sice bude to, když tému vyjedete, ale bude patřit, já nevím kůbu, tak se on, jo, um, to úplně nejá. A bych to bylo lepší, aby to tak pořád, tak ho za toho ješkat, potíte nic. No, a to je, jak to vymění. Uh, jestli jsem k tomu dělal jako uh, enterický výzkum odvěřování, to bylo víc ne, to byla jako filozofická udělat, kdy jsem se a uh, součástí bylo, jako, že tady těch problémů k tomu výzkumu, takže první jako, že jsme si to přesvěděli a tak jsme uděli tento výzkum. Ale jenom na nějaké Ale tady jsme se třeba na co není v této prezentaci, protože by to jako nerozplo, jaká provina, a, a byly to otázky na to, jestli radučenost manuálnímu řízení oproti tomu automatickému a spousta lidí nebo my, s morální pořád to automatické řízení. To je to manuální. Teda, právě, to manuální. A myslíme si, že to jsou dva důvody. První je, že je to k novým technologiím, které tu nejsou a nejsou s nimi zřežití. A druhá věc je, že prostě e, máte k tomu averze, protože ty automony auta jenom lidi, co jsou dostatečně bohatí. Takže to můžou být jako dva píře, proč lidé nemají koukvěru autonomní automobíčení a chybí ta zkušenost. Uh, takže ano, na tam máme, že lidé mají nižší uh, okotů. a tak se a prvý, třetí důvod, který to v, v A dokonce ani které je tam vstupu, výstupu, to dělat. No, To jako hodně nevníkání dnešní, dnešní auto. co No, ale jako, jako tady Jinak se hlediska praktického života v mě stejně či jiné, jako akceptovatelný, to bude možná spíš takovou úční cestou, jako začít od kolejových vozidel, který se zničil ve metra, ano, pokročit směrem k těm která aspoň řeší tu šíření za to, aby byl v provozu, až se to bude moci tak uvidíme, ale ono to první model. I v tom, že dobu je technicky tak nejvyšší autonomní metro je v Prapešti a třeba autonomní vlak které je dnes jiná, roku okola, a uh, je to pro ten se jako náziv mělnostní přížit. Ale předopádá se, že kdyby se udělala mapa jedna jako jedné, digitální, uh, která by projela auto se zkušným nebo více aut, a do té mapy by se zanesly prostě koleje, kam to auto má jet, takže vlastně v mapě by byly zelené koleje tady po cestě a u tebe nejezdu, protože po těch senzů, ale z těch zajetí zpojití. Takže vlastně uh, autem byla doprava a vyjezdila zpojití. co by se muselo udělat se světem, aby to přijateli? nepovolit přechod chodců a na městě, eliminovat cyklisty a tohle z téhce. se to máme ten No, Máme ostrov, máme pevnino. Chceme se dostat z pevniny na, na ostrov. Můžeme dělat super, bezpečné řešení, že prostě dovezeme semiku a uděláme tam takhle vál. Má obrovskou nosnost, ale bude dostat moc peněz. Každý moc má nějakou omezenou nosnost. Každý most nás může zabít. A teď jde o to, jak nastavíme tu nosnost, jaké si riziko jako připustíme. Když tady budeme v Praze na osnůvek, které máme, tak enormní riziko, protože je to tří Takže je to o tom, pokud ta technologie bude mít všechno má chyby, protože by dělají, dílají, svůj, hudori, jak to dělá i lidi, se to to to víme, ale pokud to riziko bude menší, než taky těch, uh, aktérů, ten, tak bylo těch lidských aktérů za volantem, tak by bylo přece reakcionální jako takže. Jako, to jako, jako, liky, které, jako připusti, že různý riziko a různý tak, Takže. takže na přijet a nebo, ani ostatní jinak to mě, no zřejmě, že, že buď přes to nebo, že může jeden nebo pět, ale ale to, bylo to bylo jiná, že? Ať už to bude ten, ta modelová situace, jak byla v račátku, když jsme to auto, a, to, a než bylo, že jsme se vyložili přijet toho jednoho, tak ale společnost ani my nevíme, jak, jak by se to stalo reálně, že když bychom si vybrali to druhou možnost, jestli skutečně by to bylo lepší, jo, nebo by to bylo pak horší. Já stojím taky s těma očima na Máje. Tam se na to potkávali to žádné. Tak jak říkám, že někteří lidé to taky mluví, a někteří ne, takže je tam docela aspektná hranice, tak to asi jde i v tom, jak, vlastně, uh, jak vnímají to dilema. že pokud by věděli na 100%, že prostě bude tady ta válka a ten vykrmení. Uh, Pokud by to viděl za 100 pokud by to bylo počka, nebo... Tak to byl zboziman, jasná do toho. Jo, no, ale tak, jak to bylo způsob. Nej, když to, je. to je, no. <laughs> Tak, pak <laughs> asi jsou nám hodnější e, do týdněných než e, kdyby to bylo tak, jak tomu filmu vlastně bylo, že vlastně neví, jak by to vpadlo, jo? Takže... E, Předvěžím o tomhle tomu, tom, že jaká společnost e, a stejně tak s těmi auto neměla těma auta, že jo? Jak by, by to auto se prostě vlastně, tak pak ex post jak společnost a my sami jak se opravduváme, když vlastně nevíme, co by se stalo. To Já jsem možná zapomněl, proč vlastně debatujeme o tom, že o těch autách. Jednak je to strašně zajímavá, teda o těch výběrů táhánka, počítač, tak e, samozřejmě e, nemyslím si, že to bude realita, tady ty umezené softvéry. A zajímá nás, protože je, jsme jako tí, co to montují a tak programují, že děláme nějaký základní smysl, lidská mysl a logistická autismus a takové věci, třeba signalizace. Děláme to z toho teoretického nápadu, než bychom chtěli přesvědčit nějak společnost. Ale proč si myslím, co je hlavní otázka, není to, jaký typ autonomního vozidla to bude, ale že to budou autonomní vozidla. I kdyby všichni byli v stancích, tak je to v pohodě, protože pořád bude o 95% nehodný a je to OK, že spíš ho ten čas. A tím, že lidé dáme nějaký výběr, aspoň není to jako známivá volba, ale není to ani nařízení, to něco jako Protože si budou moci vybrat, jak ty chtějí, tak budou pořád nějakou míru autonomie a osobní svobody se rozhodnout. A bude pro ně snažit přímo to autonomní auto, než když to dostanou rozkazem od prostě komunistické jako strany Číny, že auta budou přejiždět lidi, co mají méně než 5, 5, 6, 10, nebo něco takové, sociální, tak je to, zabránit se dá nějaká paleta možností. No jistě, že je to dobrá cesta, ale zajímáno mě, jak vlastně se vlastně bude vlastně vlastně vlastně vlastně reagovat na, na to, pokud sputečně vlastně vlastně vlastně, je to, ale prosím, teda smrti jednou, děti, jak se ten člověk sám prečetit a... Jo. Ně, si který je, prostě mám tam rodinu, ona neví, čtvrtý bylo, bylo pár let, to ano, ano mm -hmm. rozhodnutí. Ale z mého pohledu to bylo strašně že jenom na pohled uživatele. Mně přijde docela jako první od z toho, že když tam budu mít rodinu, tak se, aby je to nezabilo, bylo to prostě to A, Ale vlastně na základě... Mě, ty vaší jako uh, téze, co jste tady řekl, že si můžou vybrat, když si můžou lidi musí vybrat, jak se ten systém bude chovat, ten autonomí, tak to pro ně bude snažit přechod na ty technologie, že to být důvěřovat. A... Ale to, to, to znamená, že vy jste šli do toho slovenskou tezí, nějaký jako předpoklad do fungování, protože pro mě to je jako analogicky podobně, jako kdybyste řekl, že si každý může to opravdu předpisy a, a to je pro mě, tak je jedna ze slabin tohle vlastně veškerých z těch výzkumů, protože se tam dává, když se tady mluvilo o borálce a vině a kontroly problém, toho, jestli, jak se to auto bude chovat, jestli se já budu sejtit vině, nebo ne, když to moje auto, ve kterým já budu sedět a mám základné za to, že jsem se koupil, že ho koupil, nějakým způsobem mě že zabije, tak to je furt, z mého pohledu v situaci, kdy neexistují tady žádné pravidla, že jsme v nějakém jako uh, pra, pravidlovým válku a přijde je přirozený, že si dneska uh, budou lidi připadat jiný, když uh, to auto někoho přejde, víc, než když ty pravidla neexistují, nebo když ještě nejsou, nejsou zavedeny uh, ty pravidla, ty, podle, kterých, uh, podle kterých to funguje. A to si myslím, že je strašně, uh, strašně málo akcentovaný v uh, Výzkum. a myslím si, že je to svým způsobem, uh, s pojednictvímu se tady řekala Vladimir uh, Fatimov, uh, A o tom, že když by jsme fungovali někde ve městě, takže by museli být, uh, být ploty, A co si myslím, že tak vůbec nevím, protože, uh, protože je to jenom nastavení jiného systému. Že když bude znalost pro všechny, nejenom pro řidiče toho systému, ale i pro chodce, tak se může změnit výmuchovávat společnosti ale neznamená to, že musíme o množství nebo množství množství množství Já množství množství množství množství množství množství množství množství množství množství množství ale množství množství množství množství množství množství které množství A to bylo A to bylo odmazné morální. hlavně na To jsem se taky chtěl zeptat. Jako to hlavně z toho další otázka, protože to jsem se nebo dělal jsem takový až jeden ze 400 milionů. Jsem to dělal. Já jsem 10, teď... Já jsem dělal Jo, takže jako Jo, jsem sexista. <laughs> je to Je ti tohleto to nějak na ty já jsem A uh, falešná pozitiva těchto testů, protože si nejsem úplně jistý, když se podívám třeba na tyhle sty, uh, na nějaký jako fit uh, mladý lidé, protože je předpisy nezasahovat, tak... Uh, na konci toho testu vám nějaký nějaké jako zpracování toho, jak byste se rozhodoval v určitě průměrů. A to si tam zobrazit, zobrazit výsledky. Ale mě po polovina těch kritérií. Polovina těch kritérií pro mě vůbec nebyly rozhodující, ale stejně jsem byl třeba daleko za průměr, takže jsem prostě nezabíjal ženský nebo něco. Že ale neděli tam, ten nebylo statisticky udělaný ten průstup, tak tom kontaktem, aspoň v mému případě, že by se to vynulovalo. když já jsem to, když já jsem to... Vyzkou slišky jednití soukoně tam mi jako šlo ne o to vyhodnotit vás jako jedince, tak když rok tvé trvá vět hodiny, ale když jste teď trochu porovnat koupu a předtáte nějakou zkrácenou verzi na 15 minut to bude. Takže tady pokravo nešlo to vás diagnostikovat, jestli jste Spíš benevolentní sexista, nebo speciecta. Se to jsou ty účestníky. To, to jsem, to tomu to, to, to rozumím, ale je, jestli je, protože třeba tak to vzniklo v témajitě ideála. A on úplně nečekal, že se to takhle rozšíří. A mě by jenom zajímalo, jestli je v tom, že... Doufám, že to Jestli je v tom systematicky zakomponovaná ta stavochára na ty v tom, že prostě já si můžu chovat takovým způsobem, že třeba budu utilitarista, a, a vzhledem k tomu, jak je konstruovaný více těch otázek, tak mi vypadne, že preferuju ženský a přitom uh, to přece to Může to být, ale jako přece uh, lidi jsou konzistentní, morálce jsou vůbec ne, uh, takže je, je to taková jako koč-poč prostě, Lidi mají máš, a, a toto je prostě, to výsledkem toho mužmaš ještě problémy a to pak Ale, ale fakt jak že mě jsem mě odšlovalo, že jsem situace typu tři kočky a dva psy prostě, něco úplně jako hloupého, že na červenou, či, tři, pětši, jako... Či, přesně, když se týká, že ta, na, ve škole se prostě dáš kusímku radši anižce nebo zápěrovanou Ty ty jsou absurdní, ale zase uh, hodně absurdních rozhodnutí udělá jako nějakou statistiku a tady vidíme, co si myslí mladí vůžej že se společnost pohybovala také Ať už se dívám zpátky, já to jsem mě jako Já teda já že tu že tady jste většinou byli s filozofickými fakulty, A na technických fakultách těch to prostě baví. Řízení, a prostě nebudu to, bude to součást, to je, to, že, to je to, to, může, že Pro nás tady že se pokládá, že to řízení není součást sociálního statutu, ale ten krok, to bude slušná část, to je, to je maximum, Vládá to auto a ovládá ten stroj. Maturita a žiča. Ano. Ano. No, to jste, jste strany, bežený, ne, je moc dobrá připomínka, ale to samé jsme mohli mít před 100-150 lety s řízením o koně Koni jsou autonomní. Jako s, s koní, koně. Na nich jezdíte o víkendu. jsou Teďka ten český miliardář koupil nějakou klisnu za 250 milionů nebo no za kolik pro svou dceru. Koně jsou nějaký status, lidi to baví a tak dále. Takže proč by motoristé nemohli? provět rád to své auto o víkendu na nějaké speciální cestě. Když si teď koupíte, třeba, si kou, třeba představme si, že někdo má rád pásový transporter obrněný, tak taky s tím jako nejezdí tady po Karlovy náměstí, ale jezdí tam, kde může, koupí si les nebo něco takového. Takže předpokládám, že v budoucnu by motoristé, fanoušci, stejně jako třeba na sjezdových lyžích, ne, jezdíme do školy, do práce, tak to bude prostě způsob zábavy. Proč ne? Proč ne? A lidé se naučí signalizovat stavu jinak. Dnes taky nemusíme drahý meč pasů, ale prostě něco jiného. To je jedna věc. Jako hárka, někdo další, které ty modely jsou takový jako krásně nechutný. Je ostatně se to tam, že je to něco, co mohou tady jo ale možná že jako prohibit tam ten jehlasný a hlavně nějaký souzel jako watering bottle samo ten praxe se sleví zase na jenom tím by se tam víš, tí strava tam Teď nevím, ví. A protože se tady na to ale vyspával, je to je tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady tady jestli dotyčný má nějakou přímou nebo nejdále z první ruky zprostředovanou služenost odpravu Možná možná Množstvá překomínka, co si pamatuju, tak uh, mě než máme, z loňského roku, který enhancement. máme enhancement, lidi, kteří měli zkušenost s rodiny, s dědičnou chorobou a s tak byli více dělá tady bylo, jako lidi, zároveň, nahoru, tím, dělá na dělat ten bylost A lidi, kteří měli zkušenost národost autonavodost, to kteří měli viděli národost na takovýho to nedává na Jestli no. se budou rozhodovat jinak, že My jsme tam měli kontrolný okázky, ještě je to je je Jak často to Užívají a uh, lidi, kteří je a říký, tak samozřejmě perferují spíš manuální řízení v tomto ukazníku před tím se no, no. Ale... Uh, nebudou rozhodovat, jako proti motoriste, o tom, kterým autem, autonomním pojede dítě do proušku, bude rozhodovat maminka. Ta řekne, jestli se objedná červená, hm, červená autonomní, tak si nebo modrá. Tatínek o tom nebude rozhodovat, to se mi přesvědčit. Stejně jako většina domácností domácnosti, to spending money o tom rozhoduje žena, tak to říkají Takže si myslím, že o to, tomto nebude rozhodovat vaší motoriste, ale prostě ženy, které jsou starosti, které a šíli je proč by zkrátkně mělávat přednost v hodě strategie říci předtím, že by byla jednoznačně definována jako zákon, jako na začátku musí dát nějaká volba, jako jo, když se teď na jako jedeme všichni podle eh, počítadla a bude se počítat počet životů, tak můžeme počítat okamžitě s tím, že se objeví antivakcinski trochu jiného typu, že prostě v žádném případě není možné. Takže prostě opravdu bude muset nějakým způsobem, asi tahle ta volba se univerá. Já jsem tam o to nějak z těch, to nějak No, me, že jsou tam odlišné okay. preference a... Jo, ne teda naši, tam myslím, že jedno z jak se jmenuje, z toho tý, tak, taky se ptali, jak reagovali na naše a myslím si, že by mý kdyby to dostali jako speciálně. Ale toto to, je, myslím si, že jako common knowledge, že uh, lidé prostě mají rádi svoji autonomii minimálně u nás. Já bych poprosil spíš teďko, jestli by se osmírili ještě ty, co nemluvili, protože jinak to tady se mele mezi čtyřma, lidma a nikdo další si netroufne něco se zeptat a... nebo... Takže... Když to už chci zajímat se vměním o to znamená, že tenhle problém, který je mozověd, umělý inteligence, ať se to ze začátku jako nezdálo. Prosím vás, já teda mám otázky, vlastně e, morální intuice, podvědomá intuice. A tady je dost důležitá věc, kterou bych vlastně spůraznil, kterou jste říkal, Teď myslím ten článek v Meetchu, studené rozhodování a efektivní rozhodování. E, jistě vám neříkám nic nového, ale to jsou neuropsychologické, neurovědecké, neurozobrazovací, samozřejmě balíky publikaci, kdy jde to měřit, to jsou to neurovývojové, mozkové změny to znamená evoluce, muspo a tak dále. Pan profesor z si se jistě pamatuje na profesora Jirku Varáčka, ten tam byl nejblíž, jo, to je váš spolupracovník, já jsem lékař. jo, a samozřejmě e, tudy představili e, podle mě, jak jsme si řekli, ze skupinou pracující hmm. matematické postav oblasti unie a inteligence, ještě přes 35 lety byly to FGU přes v celé akademie věcí. To je velmi silný předpoklad a od samotných neurovědců neslyším. Ti říkají, že mnoho věcí ta vám řekne víc než prostý ozadník. A když si uvidíte, že ta největší problém je, že vám řekne, že vám to nebude nic víc. Já nejsem ani do toho jediného. Vzdělání, tak to tak jsem právě na, na zemní škole, ve uh, týměná a odvoltovalo neuroci, právě e, ta etika. jsem byl těchto, těchto odborný k neuroci informováním tím tímto směrem, že uh, je to dost výzorný, že někdo ukáže, protože jako tady je větší proprvení a proto to znamená, že to jako není. Uh, a tato, se jako dá poukázat nějakou korelaci, protože tady jako je více, více aktivovaná v určitě mladší a to víc, co znamená, spočítáme, a ji prožíváme, ale je to tam ty odpovědi nedostanete. Takže myslím, že ta cesta upravuje pro mě z těch dotazinkových otázek, nějaká reflexe, může tam být neurofiedra, může být nějaká morabiorácnost studie, ale uh, jde jako na ty metody. A jak třeba jsem kvěnof, filozof a něco z etologie, teologie, tak už jsem to udělal, k nerozumím, takže to se na To je na květného, on jako, to napysal trošku Boro To je ten pán, co jako, poprvé, poprvé dal do efeméra, já jako, vlastně ten trolej problem, tp. lidi a musku. ale je to jako stále velmi diskutované, jako jestli ten rozdíl, jako, že tam je, co to vlastně znamená. To, že, že postus jako něco děje, ano, že jsou aktorální centra ano, ale co to vlastně znamená. To, je, tam jako není napsáno. Děkuji. Jinak se dívám na tu maržu, tak dnes se dívím na to, ale čas to by možná bylo zajímavý. Podívat se na to, jestli nějakým způsobem odpovědi na tyto testy korelují s tím, jaká je v daném průdušně zahrytá tradice právního systému, jestli spíše je to pozitivistický nebo tím a to právě říkali, že jsem někdy, äh, <Bruno> Oni jako na no je menší přimáhatelná správa, po nějakou nak tomu na Ne, ne, ale i ne, ne, ne, ne, ne, to ne, ne, ne, se to který je měla mít hodickou prezidentní tradicu. A myslíme, že to není prezidentivní týděk, jako výsledný, že toto to jako fakt prostě koho jako online napravili. Uh, třeba mohl to být člověk, co seděl ve spojeného státu, ale prostě přes VPN, který se přihlásil ze Sri Lanky a byl ze Sri Lanky. A bylo to jen ze s tím jazykým když se tedy, když se člověk zavěstvili, tak je tam ještě jeden program, který uh, poslou trůje zbyt jazyka. A který je pouze tam, kde bylo minimálně slovní zadání a jenom jako obrázky. A tam je jako velmi podobný a stejně jsme skončili v tom jižním okruhu, ale přidala se tam ještě Itálie a Balkán, tak. Takže ono jako. Já já to Já bych tomu jako Oni na toto vzali je toho Henricha nebo Henrykče, Henrykče, Jojo a který dělá tyhle mezi rozdíly, že oni to dělají jako fakt prostě do terénu. Tam si jako naberou ty lidi nějaké na jak ale toto to, to, to je prostě divoký západ, jo, tady se pálí od boku, na, na, naber se to dohromady a máme jako pěknou mapu a všichni to otisknou, jeden jako druhý. Jo, sadí se, že nikdo z těch novinářů, fakt si nepřečetl ty, možná, ne, ne, ne, možná to, tu, tu tiskovou zprávu, Minimum z nich si přišle článek a už minimum z nich se podívalo do těch jako uh, materiálů, protože nemají na to čas a nejsou a, a... Ani, vás... ani význam se to odspotním na to, které byly významy My jsme tedy jako Centrum napsali tiskovou správu pro Lidovky, které tam jako se spletly a napsali, že jsme z západního okruhu a nějak to jako co to posledali tomu redaktorovi to jako... Velmi slušně s, s, s grafem a bla, bla bla, ale dopadlo to tak, že nám neodpověděl. Ale do, dobrou výbornou zkušenost máme s časopisem Truck and Business, což jsou manažeři logistiky, co jako nakupují ty kamiony a tak. A je to jako, v lidmi u časopisu tam máme asi čtyř dílnou sérii tento rok, kde vlastně tady ty grafy jsou české, tak jsou právě proto, že jsem je kvůli copyrightu předělával v Čtenáři dostanou jako pět novou stran nebo nebo textu. Bohužel ty noviny opravdu z toho udělali bůh vár. Myslím, že frekvence jedna napsala, že bezdomovec má menší cenu než kočka a, a nemá, že kočka je jako toxoplazmo začtíků. <těk> má nevětšího? Možná možná kterýhletý taková drobnost a věc mě měli položenou tu otázku? To je tu, je... No ale to bylo dvou svům bylo ale, ale pokud se stejně viděl. Jaký blbosti dělají? A vychářte, že to bychá. Tak je, je to od se, co mě překvapilo, že, že už jako druhá americká organizace, když jim napíšte e-mail, kdy vám odpoví za 6 hodin. Představte si, že nějakému domůčujícím napíšete na přírodké fakultě nějaký e-mail, jako pošlete mi tohle, to, jako to, že všichni od koho dostane tak jako Takže se To jste teď No, no. <laughs> A, ale je úžasné, že když s náma někde, z jako se komunikuje, takže za to jim fakt děkuju, za úvod. A jak byla teď aféra, že jako čišiš toho xenofobové, ne to jsou, ale jak vteří. A tam jsme dopadli z Evropy za armény, jako že bychom nechtěli, že nemáme rádi muslimy. Jenže ta otázka byla... Původně není už, teda z No za armény, jo. Kurá. Uh, byli byste ochotní do své rodiny přijmout muslimy? No a teď jako, co to znamená? Spousta lidí si představí, jako Ahmeda uh, s bratrem, jak vám klepou nad vraženým, teda ten jako dětský pokojíček přenekáte. Ale neptají se na ten překlad, jako jestli byste uh, přijmuli rozhodnutí vaší cely vzít si a meda za muže nebo něco takového. Vůbec jako nerozlišují, jestli uh, národnost, náboženství, se třeba ptala na Arabá, Dejstu, ale ta otázka jako ještě v Turao, v byli byste ochotní přijmout muslimy do rodiny, jo, tak vždy, <rý> štíně, jako dopadla tak, že pouze nějaký 12% řeklo ano. Takže když jsme tak vypadá, a řekli, že ten překlad mají uvěření, bla bla jim uvěření, ale teď to nevíme, Would be to accept Nějak tak jako doslovně, jenže přímo do své rodiny v ambištině znamená něco jiného. Tak, tak, tak, Teď v té žištině byla se spíš evokuje, než to, že by... Ale jako jo, lidi, lidi jsou k se mafokují, to je jako jasné, to nepobíráme, Já si myslím, že fakt nejsme jako na tom důř než Poláci, nebo Maďarové, nebo Poláci a Maďarové, ale prostě, minimálně řekli, že bychom na tom stejně špatně. Tak, ještě nějaká poslední otázka. Takže jeden na pět.